49. Baal câștigă suveranitatea și triumfă asupra dragonului. Conform unui text graf mutilat, Baal și tovarășii lui îl atacă pe el prin surprindere în palatul său pe muntele Sapan și reușesc să-l lege și să-l rănească. Aparent, ceva cade pe pământ, ceea ce poate fi interpretat ca o castrare a părintelui zeilor. Ipoteza este plauzibilă nu numai pentru că, în conflictele asemănătoare pentru suveranitate, Uranus și zeul Hurit hitit anu sunt castrați, dar și pentru că, în ciuda ostilității pe care o arată față de Baal, el nu va încerca niciodată să-și recupereze poziția supremă, nici chiar când va afla că Baal a fost omorât de mort. Căci în Vechiul Orient o asemenea mutilare privează victima de suveranitate. De altfel, cu excepția textului 56, în care el își dovedește virilitatea născând de doi zei planete, documentele ugaritice fac din el mai degrabă un neputincios. Fapt care explică atitudinea sa supusă și ezitantă, precum și faptul că Baal îi răpește soția. uturpându i tronul de pe muntele Sapan, Baal îl constrânge pe el să se refugieze la capătul lumii, la zborul râurilor, în hăul abisurilor, care va fi de acum locuința sa. Nota 13. Deoarece muntele este un simbol celest, pierderea lui echivalează pentru un zeu suveran cu căderea. Închei nota. El plânge și imploră sprijinul alor săi. Iam este primul care îl audă și dă să bea o băutură tare. El îl binecuvântează, îi acordă un nou nume și îl proclamă succesorul său. În plus îi promite ridicarea unui palat. Totodată îl atât să-l alunge pe Baal de Petron. Textul care descrie lupta dintre Iam și Baal este întretăiat de lacune. Deși Iam pare să fie acum suveran, el se află cu majoritatea zeilor pe un munte care evident nu mai este muntele Sapan. Întrucât Baal îl insultase pe Iam declarând că se ridicase fără rușine la înalta sa poziție și că va fi distrus, Iam își trimite mesagerii și cere supunere lui Baal. Zeii sunt intimidați și Baal îi ceartă. Citez, ridicați capul zei de pe genunchii voștri, eu îi voi înfricoșa pe mesagerii lui Iam, închei citatul. Totuși, el îi primește pe sol și declară că Baal este sclavul lor și că el îi va plăti tribut lui Iam. Și cum Baal se arată probabil amenințător, el adaugă că solii vor putea să l stăpânească fără dificultate. Totuși ajutat de Anat, Baal se pregătește să-l înfrunte pe Iam. După o altă tabletă, Iam l-ar fi alungat pe Baal de pe tronul său și Anat este aceea care l-ar fi învins. Nota 14. Citez. Nu l-am zdrobit pe Iam cel drag lui El. Nu l-am nimicit pe marele Nahar. Nu l-am redus la tăcere pe Tanin, egal dragonul. L-am redus la tăcere. Am nimicit și le răsucit, puternicul cu șapte capete. Închei citatul. Acest text face, deci, aluzie la o primă victorie a lui Iam împotriva lui Baal, urmată de înfrângerea sa, în acest caz grație lui Anat, ceea ce corespunde unei teme mitologice bine cunoscute: înfrângerea și revanșa triunfală a unui zeu asupra unui monstru ofidian. Închei nota. Fierarul divin, Coșarva Hasis, Dibat și îndemânatic, îi aduce două bute magice care au calitatea de a se lansa ca săgețile din mâna acelui care le folosește. Coșarva Hasis se scrie K-O-S-H-A-R-W-A-H-A-S-I-S. -A -A -S -S. Prima bâtă îl atinge pe iam în număr, dar acesta nu cade. A doua îl lovește în frunte și Prințul mării se prebușește zdrobit la pământ. Baal îl răpune și zeița At-Tart îi cere să-l dezmembreze și să-i cadavrul. At-tart se scrie A-T-H-T-A-R-T. Iam este prezentată în același timp ca zeu și ca demon. Este fiul iubit al lui El și în calitate de zeu primește sacrificii ca și ceilalți membrii ai panteonului. Pe de altă parte, el este un monstru acvatic, un dragon cu șapte capete, prințul mării, principe și epifanie a apelor subterane. Semnificația mitologică a luptei e multiplă. Pe de o parte, pe planul imageriei sezoniere și agricole, victoria lui Bal desemnează triumful ploii asupra mării și a apelor subterane. Ritmul pluvial, reprezentând enorma cosmică, se substituie imensității haotice și stările a mării și a inundațiilor catastrofale. Odată cu victoria lui Bal, triumfă încrederea în ordine și stabilitatea anotimpurilor. Pe de altă parte, lupta împotriva dragonului acvatic ilustrează emergența unui zeu tânăr, în calitate de învingător și în consecință de nou suveran al panteonului. În fine, se poate descifra în acest episod de răzbunarea primului născut, Iam, împotriva uzurpatorului care îl castrase și îl detronase pe tatăl său. Asemenea, lupte sunt exemplare, adică susceptibile de a fi indefinit repetate. De aceea, Iam, deși fusese ucis de către Baal, va reapărea în texte. El nu e singurul de altfel care se bucură de o existență circulară. După cum vom vedea îndată, Baal și Mot împărtășesc un mod de a fi similar.